Allah i rabbi lalemin, wa salatu wa salam, wa ala alimina muhammad, wa ala alihi wa sahabihi wa salam, e më bërë. Uh, falum në demësën e kalumë për farzët apo shtyllat e abdesit, dhe mbetum të fjallet e autorit, ku flet rrath njetit, dhe disa qështjeve të rënseshme që lidhen me njetin dhe thëtua një jetë u shartë dhe njëtë është kushtë pra logaritë e që është kushtë pra njëtë i për qëllim është qëllime dhe pasë qëllim një gjithë saktuar dhe vendi i njëtët është zemrë dhe betëm Allahus i din njëtët qëllime të njerëzve dhe njëtë është kushtë për të gjithë a dhurimet dhe për këtër si vë djetartë kër flasin rrëth njetit flasin nga dy aspekti. Aspekti parë është njeti me, cil me cilin është përqelim që të përcaktuat vepra. Pra përcaktimi vepres për mësillit e dalonat vepr o pa atorim pe i tjerove. Por shambull, kër të falë në mozin, këtër e bën njët, të thot që at vetë për shkak të kryen është namaz. Pra dorim namaz, çdo lloj që dorim vetë. Edhe nëse është për shembull farz i drekës, e bën niyet që është farz edhe që është i drekës. Pastaj kur të bën niyet me bëh haxhin, atëherë bën niyet që është duke kryer haxhin. Po ashtu agjerimin e bën niyet që është duke, hajq, do të thotë që është duke agjëruar. E kështu me radhë. Ky aspekt i niyetit ose për këtë aspekt njetit, flosin, të niyetit flasin dietarët e fikut. Aspekti i dytë është niyeti ose qëllimi që është funkuptimi pra, me pas qëllim atë përse lën po për e kryen atë veprë. Po nuk është qëllimi këtu me të përcaktuar adhurimin, mirë po qëllimi është i qllasi, pa sinqeriteti. E kryen atë veprë sinqerisht për Allahun. Për siç e dimë më kundër të i qllasi është shirku. Ata të cilët flasin për këtë niyet pron kët kuptim ose nga ky aspekt kuptohet pra janë djetarët që le të flasin uh, për të uhidin pra një shmerin Allah dhe qështja që ndërlidhen me të uhidin dhe kjo aspekt i njetët është me rënsirë shumë se sa i pari nga se kjo njetë është thelbi edhe esenca pra thelbi është thelbi islamit dhe esenca e fis për këtarës për këtë njetë është e ka obligim më dëtyr njeriu që këti kushtoj rënsi dhe të kujdesit për të Pasaj, a i cili, pro njeri ju, muslimoni, i cili e kryu një adhurim një i badet, dohet që gjatë kryre se ati adhurimit, kja kujtoj vetës dy gjera. E para është që Allahus, subhanetallat, ka urdhruar me atë adhurim. Për tja kujtoj vetës këtë gjëmë njërë që me e kryu atë adhurim, duke e kujtuar me në mandjen edhe zemrën e ti urdin e Allahus, subhanetallat. Pa ndaj, kur të mërë abdes për namaz, atërë ja kujton vetës që këtë po e krynë si zbatim i hordet të Allahus. Po, kësis ka thënë Allahun, surën majdën a jetën e gjasht, ja jo helledina amenuj dhe a kumë të mjës salati, fau si lugu gjuhë, kumë e i dija, kumë i lë më rafiki, dërin fond në jetë, dë jetët. O i që kini besuar, këtë dëshironi me falë namaz, atërë, lanë i ftyrat e joja, dhe dorët e joja dërin në bry për faktin që abdesi është kushtin saksisa në mosit. Mirë po t'ja kujtoj i vetës që Allah e ka urnumë këtë abdes, po e marë këtë abdes, po e zbaton urnën e Allah. Dhe qështja dy që do t'ja kujtoj i vetës është që për mes këtja abdesi, a i po e pason e dhe po e ndjekë ose po e mërë si shembol pegamerin sallallatëm. Në këtë mjërë a ja rrinë me realizu për pasimin e të dërguarit Allah sallallatëm. Sal Dhe autorit kër po thëtë të njete është shartë, pra, pra është kushtë për sakësin e veprës që veprat jate pranuar dhe që njëri u shpërblehet për atë veprë Kësësi që dim pe i gamere sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithën që transmitohet të, të bukharia dhe muslimi innë me l'e'malu bin njët vërtet veprat janë vetëm si pas njeteve si pas qëllimeve pra pranohen si pas qëllimeve dhe Allahu subhanet a la dhe Shumë vepra i ka kushzuar Anë librin e ti Me njetë Pra ka thonë i bëtiga e u eqhilla Pra që ato vepra dhe të kryhen Tu ke pas për qëllim me arrit Shpërblimin e Allahot Pra gjenetin ku Pra besimtar të shojnë ftyra në Allahot Se që ka thonë Allah në surën rad në 1922 Me ledhin e sabar O bëtiga e u eqhira bëhim E ta cilet U të reguan të dorushum Po dorimtar Tu ke pas për qëllim ftyrën e Zotit tyre. Po me pa Allahu subhanahu teala në xhenet. Ose do thotë duke pas përqëllim shpërblimin pa mjithot, al e Allahut subhanahu. Po ashtu surën Nissan ajitën ishin 14 surë. Po me yefal zalika betayqa marḍatillahi fa sawfa nuqtihi ajran azima. A kujtoçi veprën kët duke pas përqëllim e arrit kënaqësinë e Allahut, atë ne vërtet tarmën pranë në xhenet do t'i japim atin shpërblim të madh. A duhet që Njeriu ta thot një jetën me gjuh. Ma thën pra un filloj që një jetë i vendin e kozë në zemër. Mirpo tota thot me gjuh, këto janë dy mendime të dietarëve, siçi ka përmendur po shejhulul islami ibn Taimia në mushmul fatawa, a lini saq për dietarët me dhëbet hanbali kanë dy mendime. Mirpo asa këta është që nuk duhet me shqiptu një jetën me gjuh. Dhe nëse dikush e shqipton një jetën me gjuh në form të autërime ndajë Allahot, atëherë le të adisë që ka bërë bidat. Po bidat, për i cilët, po, është ind po, indalohet të ave, ave prej këtë gjë, e ka të indaluar të ave prej këtë gjë. T Argument për këtër se pejga meri, sa më dhe shokë të ti, nuk është për cilër e transmituar që ata e kanë shqiptuar njetin me gju. Asë një form, asë një transmitim nuk është për cilër kërkja nuk ka asnjë hadith që është ruajtur, është memorizuar ose që është transmetuar këtë formë. Është sigurt të keshën ellsme me shqiptun jetën më gjuhë, atëherë Allah subhanahu taala do të na sqaron të neve ose përmes gjuhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për mes tina, ose përmes fjolvetina, ose përmes gjendjesin apo pra do ta vepronte befasum këtë. Gjë. Pra me shqiptun jetën më gjuhë, kjo është bidat, qoftë për namaz, qoftë për zakat, qoftë për agjë. So për këtë tajjet nuk është përcjellur që pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë po e bëjnë niyet me bë ba haxh ose po e bëjnë niyet me bë kët lloj të haxhit apo atë lloj tajet që këtu më radh mirë po pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka bë telbiye me haxh po ses bën telbiye haxhit dhe telbiya për meseles e ka shfaqë niyetin që ka pasën xham pra po, ajo që ka bën niyet mirë po e ka shfaqë niyetin që e ka pasën pra e liria njetet edhe e po pra, ndodhja njetet ka qenë në zemër para të lvizjes ka ndonë në zemër ku asaj bën ason para të lvizjes e ka shpërfaqë domthon natjetën që e ka në zemër mirë po nëse njeriu ka nevojë me kurzu hajën e tij po ose më thon ihramin e tij atë edhe këtu nuk kurzohet çaj me shqiptu njetën me kuj mirë po po pra, më thon e kam këtë qëllim e për atë qëllim. Njërpo do të thot, që shkanë hadihës për jam, isëm Allahume, in, habis, in habeseni habisun, fe me hilli hajthu habes të ni. Hajthu habes të ni, pra, e që friksohet që mundet me pas në një penges gjatë rrugës edhe me ju në tërprej, pra hajgjë ose omrëja, edhe mos me pas mund si me shku me e kry, atër do të me kurzun këtë formë. Ir, pa, jo me e shqiptu me gju, mirë po me lutë Allah, me thonë Allah, nëse më ndonë dhe një pengis gjatë rrugës, po me ndërprej haqin ose më umrën, atër onë e lirohë në pja hromit aty ku ndodhë kjo pengis. Po pa e shqiptuar njëtën me gju. Edhepse e njohër, se si mendim pra në me dhehebën hambeli është, po ata e kanë mendimin që është sunat, me e shqiptu njëtën me gju, dhe më thonë me zëtë tollët, çon hajë çon ndalrime të tjera mirë po kë më ndejmosh të dobës siç e shp shpjeguam më lart. Ndërsa ata të cilët kan thonë se është sunet me shqiptun jetën me, me Zot të lart, atër kë është gjithashtu më ndejmë më ndejmë edhe shumë më i dobës se sa këtë tjetër që tha me, me me shqiptu me Zotull. Pastaj do thonë ata të cilët e shqiptojnë jetën me Zot të lart, do thotë i bezdisin edhe do thotë ngatrojnë edhe ata të cilët janë duke folur së bashku me ta në xhami. Se domazvon kan ataç falen xhamia ose do thot ataçen do të kryen adhurim së bashku me tan haxë këtu më radh. Pa ndodhur aty ngatrime, bezdisje, do thot që është e qartë e dukshme. Prandaj nuk ka nevojë që njeriu me shqiptun jetën. Kjo është e panevojshme, për shqiptimin jetën është një gjë shumë e panevojshme, për arsye se Allah subhanahu ta ala e din jetën tonë. Edhe jeta nuk është diçka e vështirë. Edhe pse disa Nëse Allah subhanahu wa ta'ala ka sprovuar me zezim, vallahi jo është ruft. Jo dogu që njëtë është i vështirë mirë, po njëtë është shumë i lehtë. Ngase çdo njeriu i cili është, do thot me iman, mendje shëndosh, do thotë ka mendje në shëndosh, edhe do thot ka lirë zgjedhje, po ka mundsi është i lirë me zgjedhme veprun një veprë, patjetër ose i veprë i para për njëtë. Për pe këtë personi, patjetër ka më parafrin jetë i këtij personi. Nëse një njerit i afrot ujin, një enë me unë, uji, dhe pasaj i bën bismila, i pasërën fëtyrën, i pasërën shuk lakët e duar, pasaj gojen, hunën, e këshu më ra dhe në fund të abdesit, a mund të imaginohet ose të paramendohet që kë, këtë këtë vepre ka boba njët? Êshtë të pa imaginush me kjo. Po njët i ti ka para pri pa dëshëm. Po ka dyshuja disa diator Allahu mshrif, se përmendën bënëmia në në mejmull fatawa, thotë sikur Allahu të na deturonte të na ngarkonte me bën një vepër për panjet, kjo dhe, kjo do të ishte një detyrë obligim që nuk mund të e veprohet ose nuk mund të paramendohet ose nuk mund të ballafaqohemi dhe ta kryejmë një vepër të ktil, një vepër për panjet. Por shalom sigurt që xhon Allahu fan ne mirë, po mos e bën njët. Kjo është një që e pa mundur më ndodhë Parashtu e se njeri u Momentin që falat e i vese e ka, ka njetën Andaj Do thonë një bëndë të mija Shqe e lë islamin një bëndë të mija Pra Allah më shumë të ka shku dheja të isa Qa ka thonë njësë njeri u në natët e Ramazanit Ndarkon Pra hand dark Kuptohet mas, mas iftarit Pasaj hand dark Kjo të rëgën për njetën e ti Po kjo është njetë që a i po e bën njetë Njetë me ag Edhe nëse nuk e bënë njetë ajërimin Për të nesërmën Këveq se dhe është ka e bënë njetë Kërë hanë darkë Për asyjës e thotaj I cili hanë darkë nëtëve të Ramazanit Zakonisht nuk, e, hanë shumë, nuk hanë darkë shumë Nuk hanë sa sitë më dhe Sishë ndonë dhe nëtët e të tjera I është Ramazanit Këse e dinë që kjo të të ngritët Në syfër edhe Ka me hangër për syfër në funditës Pra ndaj vetë k Konsumimi dorkës pra, është, është një lojt njëti, proqështë njëtë për majhërgu në të, pra, të nesërëmën. Proqështë ja njëti të shumë e letë dhe njëri ju nuk do të javështërësaj vetës. Për atore bëllat, njëti është kështë li të harët e li të harët e lë ahdath i kulliha. është kështë për pastrimin e ahdathve, po pra, ahdese që kemi përmanë më lartë të gjitha pa preashtimë është kusht për pasimin e haditheve pa preshtim. Çka kemi thënë pra në fillim të këtij leksa çka është hadithi? Hadithi është një kuptim, një domethënie që do të thonë që ndron në trupin e njeriu, edhe e pengon prej namazit, ose bepi pra tira ku korzohet apo sunet më mora me dos, ose më koni pastër. Kjo është në parim, pra në esencë. Kuptimi i hadithit që jemi është kjo. Shrengi me shpegu përnë fillim derse dhe tono. Mirë për nga një herë hadethe, fjallë hadethe për dorët, për shkako në hadethe. Për këtarës ju e në ojës jashqitjes, pra, në ojës madhe i thohën hadethe, ose edhe urinës, i thohët hadethe. Kështish ka thonë për jamirin, së Allah nësëm në hadethe që e transmetohen Bukhari i dhe muslimi, lajekë belu Allahu salata ahadikum i dhe ahadethe hatta i të vada. Allah nuk Këptimi është kërur i ranë ose kërë gliran gazra ose në më thënë kërë kërë në ojën e ma dhe e kështu më radhë, pa nuk ja prana namazin dhe lisa të maramdes. Kër autori po thëtë njëti është kështë për pasrime të gjitha hadetheve, me këto autori po e prejashtëton pasrimin ose pasrëtine e fleqësive, e pa pasrëtive pa e ndyrësirabe, pa aty në që quenë në gjësate. Gëse për pastrimi këtyre nuk kështë zohët njëti. Në kështë kështë njëti. Po shamë nëse njëri e varë robën e ti, do thotë dykon jashtë të pisë e ti në kolmë e kështë më rrathë. A dhe pastaj bieshi, dhe e riso e pastrën tërsështë. Nëse e largohët, në gjësjeti, nëse pa e largohët pa pastriti e ndyrësirë, atëra e logaritët e pastrë. Edhe pëse kë nuk e ka ndërmarë atë atëve prim vetë, pa kë nuk e ka Roastia ka boni at bile. Mirpo ajo është e pastër. Po pa ashtu edhe toka në të cilën ka rë, ka rënë ndonjë në nxjase, prandaj pa pastërti, nëse bie shimbët edhe e pastër në llogaritë të pastër. Këto që e përmend autori Pashini është kusht për pastërinë, për pastërtinë pastër, pastërin e hadith, për pastërinë të gjithë haditheve. Kjo është me dhëmbë i Imam Malikut, me dhëmbë i Imam Shafiut edhe Imam Ahmetit është me dhejbi gjumhurit. Si që më përmanë në librat e këture me dhejbe që flasin për këtë qështja. Kërse boha një fja Allah më shroft, e ka mëndimi se pastërtia e hadethet për pastërtin e hadethet nuk është zohët njëti. Nuk është njëti. Si që ka orë përshamu në librin bedaj beda, jo sënajit e hanefive. Gësëtë thonë, abdesi nuk është një adhërim i cilë Nëndoën njëri ju, kërë e kërë në kopë, për qëllim vet atë adhurim. Pra gërë beshtë i thonë, një ba dhe të në magësu dhe të në lidhati ha. E adhurim, i tësili është për qëllim vet ajë. Mirë për thonë, abdesi merët, ose qëllim ju se merët abdesi është për me, me qenë i sakt namazi. Po njëjtë sigur se, kër njëri ju e vesh një robë, me tësila në mbulon avrejtene të i pjes A teraz ata nuk e ka kokë kush nuk kurzohet për to që ë kur të vesh rrobën me bën jetë me mbulu pjesën e turshme, favoriten. Mirpo nëse njëri jo për shembull e vesh atë rrobë për të zbukuruar, ose po për të mbrojtur për ftohtit, po për të mundje nzat do të mos më os më pos problemat të ftohtit, kështu më rada, atë kë ai pranohet. Mirë po, këmë ndimë është i dopt, dhe saktë është që është në mëndim i gjumhurit që adurimi, e, abdesi është adhurimi veçant. Nësë i argument për këta keme se Allah o sëbëhanë të alëm se e, rezultat për abdesin ka s'jel si vlera, shpërblime dhe sevapët shumëta. Kënë kjo të regonë se abdesi është se abdesi është adhurimi veçant. Dhe kështë mëndim i gjumhurit dhe bërë dhe i sa është pa është mendimin pjesës dërmusë e djetarën që e po ma lartë a përdejsa është autorimi veçantë a tërë njëtë është kusht për to për dalim prej largimit të pa pasërtisë shvërfa ma lartë nga se do thëtë largimi pasër, pa pasërtisë nuk është veprë nuk është veprim mirë pa është me hejsh dorë për një gjeje që kërkohët largimi i saj me hejsh dorë për një gjeje çë kërkohet largimi i saj. Kjo, kjo është kuptimi i largimit i pastrimit ose largimit pa pastërtisë. Për këtë arsye, ajo nuk llogaritet autorimi i veçantë. Prandaj nuk kurzohet për të njëjtin. Fatoret thotë se njëjeti është kusht për të gjithë për pastërtinë të gjitha hadithave. Të gjitha hadithave, kjo është, do të thotë përgjithësim, që i përfshin të gjitha çoftë, hadithi i vogël prokonier nuk ka nuk ka biodes. Apo hadethe i madhë për njeri jo dhe hëtë është gjënub Edhe dhe hëtë të pastërtia pastër këto përshjetë Edhe pastërtia me ujë Apo me dhejë si që është okay, të hemume Po këkjo të fjallë të autorit janë gjithë përshjëse Vëndaj thot fejen ujë i rafë al hadet Dhe pra, do të abëj njët largimin e hadet Kjo është forma e parë e njëtët Si bërë njëtë, me largu hadetet ose me ngrit, me largu hadithin. A dhej, nëse njëru, më mërë abdes, mërë abdes, më njëtë që me largu hadithin për ti, a thër, pra, hadithin, dhaj, me largu hadithin, që përshamull shkakja ati hadithit ka që në urinime. Edhej, kur mërë abdes, mërë abdes, mërë abdes, më njëtë që me largu këtë hadith, a thër, abdesit i është e sakët. Nëse kjo është që në lime, pëse njëri ju mërë o e u taharata lima ju, la yubah illa biha apo thot e bën një mopastru për ato vepra që nuk janë të lejuara veçse duke u pastruar ose mëpastru po e bën një mopastru për ato vepra adhurime që nuk lejohen veçse përmes pastrimit Kjo është forma e dujtë e njëtit. Për e bën njët taharetin, e bën njët pastrimin. Për një gjë, për një vej për që nuk lejohet pa, pa qenë i pastrë, po pa pas, pa pas këtë lojt pastrëtia. Si shë është namazit, apo t'avafit, apo prekja mëshafit, të atë djetar që t'avafit, të, të prekja mëshafit që kurzojnë abdesin. Pra daj nëse njeri jo e bën njët pastrëtin për namazit, shumë thot po po marrëm dysh ose po pastron ose po lano pijen u bllokut për namaz atë largohet hadithi ti me trupin e dhinë edhe pse nuk e bën vetë largimin e hadithit qase namozu nuk është i sakt edhe nuk pranohet vetëm pasi është larguar hadithi pasaj thot fa inna ma tusannu lahu at-taharatu ke kiraten au tajdidan masnunun nasiyan hadathu irtafa la senini e bën një Nëse njëri e bëdë njëtë Për ato pra gjëra që është sonet pas tërtia Si që është lezimi kruanit Apo për me ri për tri A bëdesin që është sonet ri për tri ria ti Nëse ka haruar hadesin A tërë thotë largohet hadesin Ta gina me shkivu më përsh E para bëdë nëse e bëdë njëtë <coughs> Por ato gjëra që është sunet tahareti Si që është lezimi Po kjo është forma e tret E bërgjësë njët Nëse njëri e bën njët <coughs> Tahareti në pastërimi Por pra ato vepra që është sunet mu pastëru Por nuk është Nuk jëmë për ato një vepra që është obligim mu pastëru Më batarët Mirë po është sunet Si që është lezimi Kuranit Por lezimi Kuranit Pe e prejkë mëzhafin është sunet që të kemi abdes, po të marën me abdes, pë abdes para se me filu me lezu koronë, jo me prekë, po të që është e prekën së kamës me tim, ju po të lezimi koronët është sunet, që të jetë që të kemi me abdes. Më hadje, ishdo dhikër më cilin e përmenë mëllonë është sunet, do thot që të përmenë mëllonë në duke shenë të pastër, me abdes, se që ka thonë pejgamberi sa, kërrihtu e nëtë korall që të apërëmene Allah në veç se duke që një pastër. Adaj nëse njëri e bënë njëtë, të harejt në pastërimi për ato gjëra që është sunat më ka një pastër, atër largohat hadethi për i tina. Nga se përderi saj e ka bërë njëtë për njëvej për që është sunat, atër kuptohët, kuptimi kësaj në ërse, realisht e ka bërë njëtë dhe me largimin e hadethit. Pa po, për e bënë njëtë largimin e hadeth Nëse është këto përshëmbullin edhe kur njeriu jo përshëmbull e bën një pastrimën që më e jo largon zemrimin, që shkon atë sa hadithe. Por u zemrua njeriu jo jo e shkon më radhë se më e largon zemrimin. E bën njët me këtë, largohet hadithi i ti, tij, nëse ka që në hadis. Apo e bën një jet, thotë, më pason më më radhëse ose kështu më radh, por më flajt. Në të gjitha këto raste pra, hadithi largohet. Pra top, jënë tri ato format e para që për i përmena autori, për cilat është, e, pra që i ka njëte e para me bën njëtë largimin e hadetet, pra e bën njëtë largimin e hadetet, qofë në hadetet i madhë ose i vogël. E dyta e bën njëtë pastrimin për, aty, për ato gjëra që është obligimu u pastru pra ato shka që ose gjëra që është obligimu u pastru edhe treta është e bën njëtë Pastrimi për ato gjëra që është sunat mu pastu. Por nuk është të obligim më është sunat. Në gjitha këtu rase, hadethe i largohet. E katërta që po e përman autore, e thotë, e u të gjdi dhe në mësnu në nësë jenë hadethu, ertofa, ose nëse e bën jetë me, me ripër trija abdesin. E bën jetë me ripër trija abdesin, që është sunat ripër trija ri ti. Po e për trija abdesin, që është sunat ripër trija ri ti, duke qenë se e ka Për e ka haruar që është pa abdes, për shambull. A tërë, thëtë, këtë rast lërgohet të adethe. Pra, që është këptohet kjo? Autori për po thëtë, nëse njëri ju e bën të gjithë dit, për e i përtrin abdesin qëllin e ka posë më herët, për e për tish abdesin. Për ajo është me abdes, mirë për po e përtrin abdesin. Për e bën jetë me e për tri abdesin, që rralje është kjo ka pas abdes, po abdes që ka qenë, do thonë si cilësie ti, ka pas kjo abdes mirë, po e rri për ti në abdesin. A tërë thot, hadethe i largohet mirë, po autori këtu për i përmën dy kushte. Por më logaritë kjo që hadethe i ti u largu, në këtë rast, autori për i përmën dy kushte. Kushti parë është që bë thot, rri për të rri për të rri për të rri për të rri për të sunet atë nuk është li... dohom ripërtërirja e liçsume. Prandaj nëse e bën një ripërtërirje në abdesit përderisa ai nuk është e liçsuar, pra nuk ka sunet, vërtet nëse ai e bën një ripërtërirje në abdesit, përderisa ai nuk është sunet, por i përtriria që nuk ka sunet, atëherë kërealisht të ka bën një pastërtim ose pastërti që nuk është e liçshme. Edhe si rjadhoi e kësaj në është Edher, se hadithi i tij nuk qartëkohet qysh është raporti i abdesit sunnat për me kuptuar mirë kto është autori raporti i abdesit llogaritës që është sunnat atë ku njeriu <coughs> falet e, me abdesin që ka qenë e, përpara që e ka marrë për shemb ka fal për shemb me, me abdesin që e ka marrë Maherat A tërë, a i që falit, për shambull, e ka falit një namaz me një abdes që e ka morë më herët, a tërë, kër vjen koha në namazit tjetër, është e preferuar, është sunet që me marë apet abdes, po për namazin tjetër. Për shambull, për shambull të sharrot më mirë. Njëri ju dykush ka morë abdes për namazin e drejkës, edhe ka falë drejken. Pastaj ka hyn koha në namazit e këndis. Ka hy koha, e namazit e këndis, duke qenë kjo me abdes, por nuk e ka prish abdesin e parë, me selin e ka faldreken, ka hy koha i këndis, a thar këtu preferot, është sunet, është e pëlqyshme që me marrë abdes 3, me për 3, pra, me ri për 3 abdesin e ti, po kë, e, u fald me abdesin e parë, që i ka para prish, Atër për trirjen e abdesit është për trirjen e abdesit tash për ikendin është e lishsume. Nëse nuk u fol me ata abdes po çe ka marrë më herët, nuk u fol me ata abdes që ka marrë më herët. Për shembull, ka marr abdes për ikendin para se më hyj koha e ikendis. El nuk u fol me këta abdes. Oka, po më kuptua më mirë. Pra, eh dohet më falni amdesën që e kam marr më harrit. Do të më fali namaz me abdesën që kam marr më harrit. Pastaj kur hyn koha e, e namazit të tarshëm, kën do të më përtri abdesën. Këtë rast është abdesi i lehtëshëm. Për përtri abdesës llogaritet që është ona të lehtë nëse nuk u falë me atë abdes që i ka para prig ri përtrirës e abdesit për shamull ka marrë abdes para i kindis para se mi hy koha i kindis edhe ja, nuk u falë me këtë abdes s'ka falë asni namaz pasaj kur ka hy koha i kindis e ka për tri abdesin atër autorit bëllet kjo nuk është e lichme ka se kjo nuk u falë me abdesin e farë qëllë në kamur edhe ja, përderisa nuk është e lichme atër Sërija doy ndonjë nuk llogaritet që largohet hadethi i tij. Po pra, nuk llogaritet që largohet hadethi i tij, nëse kë po pra, e ka prishë updates-in, mësa e ka prishë updates-in, po pra, mësa updates-it morë updates-in ditë. Kushti i dytë që po e përmend autori është me haru pa, me haru pa, më harru hadethin. Po më harru hadethin. Ose më kujtohet që e ka prishë, më harru. Dhe s'i kujtohet që e ka prish pro abdesin, i kujtohet hadethit ti, atër nuk largohet hadethin ti në këtë rast, këtë marrë abdes, pro të është. Edhe, sh shkjehu thimin, Allah më shdo, kjo është pi mendimit dhe të qodishme që i lezojnë për i disa djetarëve nga një hë. Pra nësi kujtohet hadethi, logaritin që nuk, nuk i largohet hadethi, por të është pojë për 3 në abdesin. Pra, nëse i kujtohet, nuk, nuk është i sakt abdesi. Një punëse e bon një, një, njët një gjëhe dhe haron është i sakt. Kjo është thotë e që dheqme. Për shambull, një njëri dykush e ka falë në mozën në rejkës me abdes. Pasaj e ka prish abdesin pas në mozën. Pasaj e ka ri për tri abdesin për abdesin i këndi, duke harruar që kë e ka prish abdesit. Duke harruar që e ka prish abdesit. Atore, bëthën, këtë ras këti, i logaritet që ju ka i lërguar hadesit. Këse kjo e ka bë njëtë. Repertridjen e abdesit që logaritet sunat. I lëgjë shumë. Mirë po e ka harru pra hadesin e ti, atër, në abdesin e konë regull, është të sakt. A nëse i kujtohet, nëse i kujtohet pra që e ka prish abdesin, i kujtojtë hadetit i atër, nuk logaritët që dohën ju ka larku hadetit. Nga se në këtë ras, po aj, një farfone, po, po, po bën lojna. Qështë ka mundësi, pra si pas tyre, që me bën njët, ri përtirin e abdesit, përdoj iso kjo nuk ka abdes farë. Nga se dohët ri përtirin e abdesit, nuk mund dohë, vërgjë se njëri, kërërës, veç se atër ku njëri është i pasër o kjo është qëllim që ka thonë autore që pa dhe të autore pasaj po vazhdanë, thotëma inë neva guslën mesnunën eqze, eqze anuajgjib nëse njëri ju e bë njetë pra një gusl mula pra guslë që është mesnunë që është e pëlqyshme pra që është E, sunet thëtë bë e bënjet edhe lëhët imi afton për në goslin i cilë është obligativ Im, imi afton për në goslin i cilë është obligativ kjo është pra që është janë razë që e përmenë autori e në qalla për këta edhe për qështë e që vazhdojnë pra që e ndërlidhen me njëtën do të flasëm në derëse në ashëm La Allah adem e mebir, Allah u a'lim, Allahume salli ve sellim ala nebina Muhammedu ala alihi ve sahbihi ecmehi.